Ačkoliv jsem si osvojil různé metody, jak žádostivost omezit, přesto mě v jediném okamžiku dokáže přemoci a svést na cestí, tak jako vítr v jediném okamžiku odvané pryč stéblo slámy. Ať vložím do rozvíjení odpoutanosti a podobných kvality jakoukoliv naději, žádostivost zpřetrhá všechna její vlákna, podobně jako potkan ve chvilce přehryže provaz.